Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари, розділ одинадцятий. Загін пройшов ще десять миль у гори Вольфсктаах, перш ніж Аланон оголосив зупинку. Перевал, петля і небезпека нападу гномів давно залишились позаду, і тепер вони знаходились глибоко в лісах. До цього часу їхня подорож була швидкою і безперешкодною. Стежки широкі й чисті, а місцевість рівна, хоч і знаходилась у горах. Повітря свіже і прохолодне, що робило марш майже приємним. А тепле полудене сонце падало на компанію сяйвом, яке підтримувало гарний настрій. Ліси, що розкидані по горах, були розділені брилами і вершинами, безплідними і засніженими. І хоча ця країна історично була забороненою для всіх, навіть для гномів, ніхто не міг знайти жодних ознак чогось незвичайного або небезпечного. Просто усі звичні звуки лісу – від дзижчання комах – до веселих пісень різноманітних птахів. Здавалося, вони обрали мудрий шлях, яким пішли до Парануру. «За кілька годин ми зупинимось на ніч», – оголосив історик, зібравши усіх навколо себе. «І я залишу вас рано вранці, щоб розвідати, що там за Вольф з Ктаагом. І чи немає там володаря чорнокнижників і його емісарів? Як тільки ми перейдемо через ці гори, а потім через коротку ділянку лісами Анара, нам все ще потрібно буде перетнути рівнини за межами зубів дракона, трохи нижче Паранору. Якщо істоти північної землі або їх союзники закрили вхід, «Я повинен дізнатись це зараз, щоб можна було швидко змінити маршрут». «Ти підеш сам?» – запитав Балінор. «Мені здається, що для нас усіх так буде безпечніше. Мені нічого не загрожує, а вам можуть знадобитись усі члени групи, коли ви дістанетесь до центрального лісу Аннара. Я майже не сумніваюсь що загони гномів-мисливців будуть стежити за всіма перевалами, що ведуть з цих гір, щоб упевнитись, що ви не залишитесь в живих. Гендель проведе вас через пастки так само добре, як і я. А я ж постараюсь зустрітись з вами десь по дорозі, перш ніж ви дійдете до рівнин. А яким шляхом ти підеш? Запитав мовчазний двор. «Нефритовий перевал – це найкращий шлях. Я позначу дорогу шматочками тканини, як робили раніше. Червоний колір означатиме небезпеку. Тримайтесь білої тканини, і все буде добре. А тепер продовжимо йти, поки ще є денне світло». Вони неохильно йшли через Вольфск та Ах. Поки сонце не опустилося за край гір на заході, і вже не можна було чітко бачити дорогу. Була безмісячна ніч, хоча і зірки кидали тьмяне сяйво на суворий ландшафт. Загін розбив табір під високим зубчастим схилом скелі, що здіймався над ними на кілька сотень футів. наче якесь велике лезо, що різко врізалось в темне небо. На відкритих краях табору стояли високі насадження сосен, що оточували їх до схилу скелі півколом і забезпечували хороший захист з усіх боків. Ще один вечір вони їли холодну їжу, все ще не бажаючи розпалювати багаття, яке може привернути увагу до їхньої присутності. Гендель сказав, що протягом усієї ночівлі Стояла безперервна варта. Ця практика вважалась необхідною в недружній країні. Усі вартували по черзі, кожен сидів по кілька годин, поки решта спали. Після трапези було мало розмов, всі майже одразу загорнулись в ковдри, втомлені від довгого дня. Щі зголосився на першу вахту, прагнучи взяти участь у справі як член команди, все ще відчуваючи, що зробив незначний внесок, тоді як усі інші ризикували життям на його благо. Ставлення юнака до подорожі в Паранор значно змінилось за останні кілька днів. Тільки тепер він починав усвідомлювати, наскільки важливо здобути меч, наскільки усі мешканці чотирьох земель залежать від нього, та від його захисту від володаря чорнокнижників. Раніше він лише ховався від носіїв черепа і від своєї спадщини сина дому Шаннара. Тепер він йшов назустріч ще більшій загрозі, зіткненню з такою дивовижною силою, що її межі навіть не можна побачити. І його супроводжують семеро друзів. Але навіть знаючи це, Щі відчував, що відмова йти далі означатиме гірку зраду своєї спорідненості з ельфами і з людями, а також бездушний егоїзм. Юнак був впевнений, що якщо навіть зараз йому скажуть йти додому, він все одно спробує дістатись Паранора. Аланон ні до кого не говорив і за лічені секунди заснув. Щі не зводив очей за неруховим силуетом історика, а потім і сам пішов спати. Його замінив Дурін. І тільки коли флік прокинувся після півночі, щоб стати у свою чергу, висока постать їхнього ватажка злегка заворушилась, а потім піднялася одним плавним рухом, зловісно загорнута, у велику чорну накидку, так само, як і тоді, коли Флік уперше зустрів його на дорозі до Шейдівейл. Якусь мить він стояв, дивлячись на сплячих членів компанії і на Фліка, що нерухомо сидів на валуні з одного боку галявини. А потім, без жодного слова і жесту, він повернув на північ, на стежку, що вела від них, у Чорноту лісу. Аланон ішов решту ночі без зупинок і дістався нефритового перевалу центрального Аннара, а за ним і рівнин на заході. Його темна постать промайнула крізь мовчазний ліс зі швидкістю тіні, лише на мить торкнувшись землі, а потім далі. Він ніби став нематеріальним, Ніби летів повз життя маленьких істот, які бачили його якийсь короткий час і одразу забували. Він знову розмірковував про подорож, яку вони здійснювали. Розмірковував над тим, що він знає такого, чого не знає ніхто інший. І відчував себе диво безпорадним перед обличчям того, що, безсумнівно, було загрозою епосі, інші лише підозрювали його роль у всьому, що сталося, у всьому, що ще чекає попереду, а він змушений жити справдою, від цього напів уголос історик щось пробурмотів з ненависті на всі події, що відбуваються, але він знав, що іншого виходу немає. Худорляве обличчя історика здавалось чорною маскою, в якій він ходив своїм самотнім маршем. Обличчя глибоко окреслене тривогою, але тверде і рішучістю, яка підтримує душу, коли серце відмовить. На світанку він йшов через особливо густу ділянку лісу, яка простягалась на кілька миль, Горбистій місцевості, усипаній валунами та поваленими колодами. Він одразу помітив, що в цій частині лісу тихо, наче якась особлива смерть приклала свою холодну руку до землі. Стежка позаду була ретельно позначена невеликими смужками білого сукна. Історик уповільнив крок. До цього моменту не було нічого, що могло б викликати занепокоєння. Але тепер у швидкому розумі зародилось відчуття, яке попереджало, що щось не так. Аланон дійшов до розгалуження головної стежки. Лівий шлях був широкий, ніби колись слугував головною дорогою, і вів униз. У те, що здавалось величезною долиною. Важко було сказати, бо шлях заріс усім та затуляв від очей доріжку на перші кілька сотень ярдів. Другу стежку душив густий підлісок. Тільки одна людина зможе одночасно йти цим шляхом, який вів вгору до хребта, який проходив під кутом в сторону від нефритового перевалу. Раптом похмурий історик застиг, відчувши присутність ще однієї істоти, безперечно злої, десь далі по стежці, що вела в невидиму долину. Звуку не було. Історик вирішив її підстерегти. Аланон швидко відірвав дві смужки тканини, червону і білу, Прив'язав червону до ширшої стежки, що вела до долини, а білу на стежку, що вела до хребта. Після цього історик зупинився і прислухався. І хоча було ще відчуття, що істота десь є, він не помічав жодного руху. Сила чудовиська не зрівняється з його власною, але вона небезпечна для тих, хто йдуть за ним». Востаннє кинувши оком на смужки тканин, історик пішов вищою стежкою до хребта, а потім зник у важкому підліску. Минула майже година, перш ніж істота, що вартувала на стежці до долини, вирішила щось рознюхати. Вона була дуже розумною, про що Аланон не подумав, і знала, що той, хто пройшов вище, Навмисно уникнув наближення. Вона також знала, що цей чоловік має набагато більше сили, ніж вона. Тому і безшумно чатувала в лісі, і чекала, поки той піде. А потім істота піднялась до розвилки головної стежки та подивилась на дві маленькі смужки тканини, як вони тріпотять на легкому лісовому вітерці. Які ж дурні маркери, лукаво подумала істота, а балінор був останнім на вахті, і коли світанок почав різко розбиватись сліпучими, золотистими променями над східним гірським обрієм, прикордонник м'яко розбудив решту загону, відірвав їх від мирного сну і встромив в прохолоду ранку. Вони поспіхом ковтнули короткий сніданок, намагаючись зігрітись в прохолодному повітрі, мовшки зібрали спорядження і приготувались до початку денного переходу. Хтось запитав про Аланона, Флік сонно відповів, що історик пішов десь близько опівночі, але нічого нікому не сказав. Ніхто не здивувався, що той так тихо пішов. І тема більше не підіймалась. Через півгодини друзі вже куркували стежкою, що вела на північ через ліси Вольфсктагу. Вони йшли вперто без розмов, у тому ж порядку, що й раніше. Гендель поступився місцем розвідника талановитому Меньонулія, який з безшумною грацією кішки пересувався по заплутаних гілках і розчісував всипану листям підлогу. Дворф відчував певну повагу до принца. З часом той стане неперевершеним лісником. Але Гендель знав також, що горець нахабний і недосвідчений, і що в цих краях виживають обережні та бувалі. Тим не менш, практика це єдиний спосіб для навчання. Тому дворф неохоче дозволив молодому слідопиту очолити загін, задовільняючись подвійною перевіркою всього, що з'являлося на шляху перед ними. Лише одна тривожна деталь привернула його увагу майже відразу, хоча і вислизнула від його супутника. Не було жодного сліду людини, яка мала пройти цим шляхом кілька годин тому. Гендель, хоч і вдивлявся в землю, не міг розгледіти навіть найменшого людського сліду. Смужки білої тканини з'являлись через рівні проміжки часу, як і говорив Аланон, але не було жодних ознак його проходу. Дворф чув казки про таємничого мандрівника, а також чув, що той володіє надзвичайними здібностями, але йому і не снилось що цей чоловік настільки вправний, що може повністю приховати власний слід. Дворф цього не розумів, але все ж вирішив тримати свої думки в таємниці. Позаду всіх Балінор теж дивувався загадковому чоловікові з паранору, історику, який знав стільки, що ніхто інший навіть і не підозрював. Мандрівнику який, здавалось, був скрізь, і все ж про якого було так мало відомо. Він знав Аланона багато років, коли ріс у королівстві свого батька, але міг лише смутно згадувати його, темного незнайомця, який приходив і йшов без попередження, який завжди здавався добрим, але ніколи не пропонував. Розкрити власне таємниче походження. Мудреці всіх земель знали Аланона як вченого і філософа, якому немає рівних. Інші знали його лише як мандрівника, який робить собі дорогу добрими порадами і володіє якимсь похмурим здоровим глуздом, у якому ніхто не міг сумніватись. Балінор вчився у нього і вірив у нього сліпою вірою, проте він не знав філософа по-справжньому. Він на деякий час поринув у ці думки, а потім у те, що вийшло майже випадковим откровенням. Балінор зрозумів, що за весь час, який він провів з Аланоном, ніколи не бачив жодних ознак зміни, у його віці. Стежка знову пішла вгору і почала звужуватись. Великі лісові дерева та густий підлісок зімкнулись суцільними стінами. Меньйон слухняно стежив за смужками тканини і майже не сумнівався, що йдуть вони по правильному шляху. Але автоматично почав перевіряти себе. Коли йти... Стало помітно важче, ніж раніше. Біля полудню стежка несподівано розгалужилась. Здивований горець зупинився. «Дивно, є розгалуження, а маркера немає. Я не розумію, чому Аланон нічого тут не залишив. Мабуть, з ним щось трапилось», — підсумував Щі, важко зітхнувши. «Куди йдемо?» Гендель Уважно оглянув землю. На стежці, що вела вгору до хребта, були вказівки на чийсь прохід, зігнуті гілки і недавно опале листя. Однак на доріжці, яка вела в долину, були сліди ніг, хоча й ледве їх можна було побачити. Двор підозрював, що на одній доріжці, а може й на обох, ховається щось небезпечне. Мені це не подобається. Щось тут не так. Буркнув він. Сліди заплутані, можливо, навмисно. Можливо, всі розмови про те, що це нічия земля, все ж таки не є нісенітницями. Сухо припустив флік, зупинившись біля поваленого дерева. Балінор пішов уперед і коротко порадився з Генделем. Той визнав що нижня стежка – найшвидший шлях, і вона без сумніву, є головним проходом. Але не було можливості сказати, яку стежку обрав Аланон. Нарешті Меньон роздратовано розвів руками і зажадав зробити вибір. «Всі ми знаємо, що Аланон не пройшов би цей шлях, не залишивши знаків. Тому очевидний висновок такий». Або щось сталося з тканиною, або щось сталося із ним. У будь-якому випадку нам не можна сидіти тут і очікувати на відповідь. Він сказав, що ми зустрінемось на перевалі або за його межами в лісах. Тому я голосую, нам треба йти нижньою дорогою, найшвидшим шляхом». Гендель знову висловив своє збентеження з приводу знаків на нижній стежці і неприємне відчуття, що попереду є щось небезпечне. Те ж саме відчув Щі, який побачив, що немає смужок тканини. Балінор та інші кілька хвилин гаряче сперечались і нарешті погодились з горцем. Вони пішли найшвидшим маршрутом, але особливо пильно стежили за всім, допоки не покинули таємничих гір. Далі вів меньон Вони швидко рушили вниз по пологій нижній стежці, яка, здавалось, тягнула їх у долину, хусто замасковану великими деревами, що росли гілка в гілку в усіх напрямках. Примітно, що дорога почала розширюватись вже після невеликої відстані. Дерева та чагарники відступили, а все вирівнялось до ледь помітного схилу. Їхні страхи почали розвіюватись в міру того, як подорожувати ставало все легше. І стало очевидним, що в давно минулих роках дорога була головною магістраллю для жителів цієї землі. Вони йшли менше години, перш ніж дістались до дна долини. Важко було сказати, де вони зараз по відношенню до гірських хребтів. Дерева затуляли від очей все, крім стежки, що вела вперед. А після короткої подорожі по дну долини загін помітив незвичайну споруду, яка підносилась крізь дерева величезним фундаментом. Вона здавалась частиною лісу, і за кілька хвилин вони побачили, що це ряд велетенських балок, вкритих іржею, які обрамляють квадратні частини відкритого неба. Компанія автоматично сповільнила крок, обережно озираючись, аби переконатись, що це не пастка, приготована для необережних мандрівників, але рухів не було. Тому вони продовжили наближатись заінтриговані конструкцією яка мовчки чекала попереду, а потім раптом дорога скінчилась, і дивний каркас повністю відкрився. Великі металеві балки, які з віком розкладались, але все ще були прямі і здавалось такі ж міцні, як і в минулих століттях. Вони – частина того, що колись було великим містом, збудованим так давно, що ніхто не знав про його існування. Місто забуте, як долина та гори, в яких воно спочивало. Останній пам'ятник цивілізації зниклих істот. Металевий каркас надійно кріпився до чогось схожого на камінь, що тепер розсипалось і тріскалось. Місцями можна було помітити щось схоже на стіни, а велика кількість цих вмираючих будівель була скупчена разом. Починаючись на кількасот ярдів позаду мандрівників і закінчуючись там, де стіна лісів знаменувала кінець слабкої навали людей в незнищену природу. усередині росли чагарники та маленькі дерева. В такій кількості, що здавалось, місто задихається від рослин, ніж руйнується з часом. Група стояла в німому мовчанні від цього дивного свідчення іншої епохи, від досягнення таких людей, як вони самі, невідомо скільки років тому. Щий відчував незаперечне відчуття марності, коли побачив похмурі каркаси, що іржавіли, стомлені дивним життям. «Що це за місце?» – тихо запитав він. — Залишки якогось міста? — знизав плечами Гендель, звертаючись до юнака. — Тут нікого не було століттями. Балінор підійшов до найближчої споруди і потер металеву балку. Його рука вкрилась величезними плямами іржі та бруду. і залишили під собою тьмяний, сталево-сірий колір, який говорив про міцність, яка все ще тримала будівлю. Усі пішли за прикордонником, коли той повільно обійшов навколо фундаменту, уважно розглядаючи речовину, схожу на камінь. Потім він зупинився в одному кутку і змахнув поверхню. Бруд відкрив єдину дату, яку все ще можна було розбірливо прочитати. «Це місто було тут до великих воєн, здивовано сказав Щі. «Не віриться!» Напевно, це найстаріша споруда, що нині існує. Я пам'ятаю, що Аланон розповідав нам про людей, які жили тоді. Згадав Меньйон у рідкісну мить мрійливого спогаду. Це була велика епоха, додав він, від якої нічого не залишилось, крім кількох металевих балок. Можливо, відпочинемо кілька хвилин перед тим, як йти. Запропонував Щі. «Я б хотів швидко оглянути всі будівлі». Балінор відчували деяку незручність через зупинку, але все ж погодились на короткий відпочинок. Ши пішов до сусідньої будівлі у супроводі Фліка. Гендель присів і з презирством дивився на металеві каркаси, які так нешанобливо ставились до його лісової батьківщини». Мендіон та решта обмайнули іншу будівлю, ту, на якій вони знайшли дату та виявили частину імені на поваленому шматку стіни. Не минуло й кількох хвилин, як Гендель спіймав себе на тому, що мріє про Калгейвен та сім'ю, і негайно кинувся насторож. Всі підопічні були в полі зору, але щіта флік. Відійшли трохи далі і ліворуч від мертвого міста, і все ще з цікавістю розглядали розкладені залишки і шукали ознаки старої цивілізації. Тієї ж миті дворф зрозумів, що якщо не брати до уваги низькі голоси своїх супутників, у лісі смертельна тиша. Навіть вітру не було, навіть пташка не літала, навіть жодного... Яскравого гулу комахи. Його власне важке дихання було єдиним хрипким звуком у напружених вухах. «Щось не так!» — сказав дворф і потягнувся до своєї важкої булави. У цю ж мить флік помітив щось тьмяно-біле на землі з одного боку будівлі, яку вони ще оглядали. Частково цю штуку приховував фундамент. З цікавістю він підійшов туди, до предметів, які здавались безцільно розкиданими палицями різних розмірів і форм. Щі не помітив інтересу брата і відійшов від будівлі, зачаровано вдивляючись у залишки іншої споруди. Флік підійшов ближче, але все ще не міг сказати навіть за кілька футів від предметів, що це за білі палички. Лише коли він став над ними і побачив, що ті тьмяно сяють на тлі темної землі під полуденним сонцем, юнак з нудотним колотком зрозумів це кістки. Джунглі позаду кремезного мешканця долини вибухнули громовим стукотом гілок і кущів. З місця свого сховку виринув сіруватий багатоногий жах жахливих розмірів. Якась мутація кошмарна з живої плоті та машини. Криві ноги врівноважували тіло наполовину сформоване з металової обшивки і з грубоволосої плоті. Голова, схожа на комашину, підступно погойдувалась на металовій шиї. Щупальця з кінчиками-жалами, трохи опущеними над двома сяючими очима і дикими щелепами. Клацали від голоду. Виведений людьми іншого часу, щоб служити потребам господарів, монстр пережив Голокост, який знищив їх. І, виживаючи, щоб зберігти багатовікове існування, зі шматочками металу, прикріпленими до плоті, він перетворився на деформованого виродка, і, що ще гірше, на пожирача м'яса. Чудовисько наздогнало нещасну жертву ще до того, як хтось встиг поворухнутись. Щі був найближче, коли істота вдарила його брата витянутою ногою, збивши того з ніг і безпорадно притиснувши до землі. Його щелепи тягнулись вниз. Щі наляканий люто закричав і вихопив короткий мисливський ніж, Юнак розмахував нікчемною зброєю, поспішаючи на допомогу фліку. Істота схопила непритомну жертву, і її увага спрямувалась на іншу людину, яка шалено кинулась в атаку. Вагаючись від цього несподіваного нападу, монстр відпустив смертоносну хватку і обережно відступив назад. Його величезна маса була готова вдарити вдруге а його вирічені зелені очі не зупинились на крихітному чоловічку перед ним. «Щі! Не треба!» З жахом вигукнув Мендьон, коли юнак марно втратив по одній із викрівлених кінцівок. З хлебин величезного тіла чудовиська вирушив хрип люті, і монстр витяг ногу, щоб притиснути того до землі. Але Щі відстрибнув на безпечне місце – ухилившись мізерними сантиметрами, і знову вдарив крихітною зброєю. А потім, перед переляканими очима інших мандрівників, кошмар із лісу кинувся на юнака з яшковалом ніг. Саме в той момент, коли Щі збирався схопити брата та витягти в безпечне місце, істота кинулась на нього, і на секунду все зникло в хмарі пилу. Все сталося дуже швидко. Ніхто не встиг щось зробити. Гендель ніколи не бачив істоту таких розмірів і такої жорстокості. Істоту, яка, вочевидь, жила в цих горах незліченні роки і підстерігала нещасних жертв. Дворф стояв найдалі від місця битви, але швидко рушив на допомогу. У той же момент відреагували і інші. У момент, коли пил осів настільки, що відкрив огидну голову, злагоджено залунали три тятиви, і стріли глибоко зарились в чорну, вкриту волоссям масу із чутним стукотом. Монстр зареготав від люті і піднявся вгору, витягнувши передні лапи, видивляючись нападників. Цей виклик не залишився без відповіді. «Меньйон лія!» Відкинув попелястий лук і витяг спіхав великий меч, стиснувши зброю в обох руках. Ліа! Ліа! Цей бойовий клич тисячі років роду вибухнув у його вухах, коли горець шалено кинувся через розвалені фундаменти та повалені стіни до чудовиська. Люто блиснув величезний клинок Балінора, який кинувся на допомогу. Дурін та Даєль стріляли залпом за залпом у голову звіра. Той хрипів від люті та використовував передні лапи, щоб відбивати стріли та витягувати їх з товстої шкіри. Менйон дістався до гидоти, що стояла попереду Балінора, і одним великим помахом меча глибоко врізався в найближчу ногу та відчув різкий удар по залізній кістці». Чудовисько відскочило назад і відкинуло Мендюна, але все ж отримало потужний удар по голові. Це булава Генделя вдарила з приголомшливою силою. Через секунду Балінор відкинув мисливський плащ та явив миготливу кольчугу. А потім серією швидких потужних ударів великим мечем принц Калагорна повністю відрізав другу ногу. Звір... Завдав удар у відповідь, безуспішно намагаючись притиснути одного з нападників до землі та вичовити з того життя. Троє чоловіків кричали і люто били, відчайдушно намагаючись відігнати чудовисько від полеглих жертв. Вони атакували з точністю, завдаючи ударів по незахищених флангах та відтягували монстра спочатку в одну, а потім в іншу сторону. Дурін та Дайль підійшли ближче і продовжили пускати стріли у величезну мішень. Багато з них відштовхувала металева обшивка, але невпинний обстріл постійно відволікав істоту. У якийсь момент Гендель отримав настільки сильний удар, що на кілька секунд відправився у нокдаун, а кошмарний нападник швидко рушив, щоб добити дворфа. Але Балінор, рішучо зібравши й усі сили, завдав такого удару, жорстокого і невблаганного, і чудовисько не змогло дістатись до полеглого дворфа, якого секундою пізніше підняв на ноги Меньйон. Нарешті стріли Дуріна та Даєля засліпили праве око істоти. Рясно стікаючи кров'ю з десятка серйозних ран, чудовисько зрозуміло, що програло битву, Ймовірно, зараз помре, якщо не втече. Істота зробила короткий фінт до найближчого нападника, і раптом з дивовижною спритністю розвернулась і швидко кинулась в безпечне місце лісового лігва. Меньйон кинувся навздогін, але істота відбігла і зникла серед великих дерев. Група одразу ж підбігла до двох братів, які лежали зім'яті та нерухомі у витоптаній землі. Гендель оглянув їх, маючи певний досвід лікування бойових поранень протягом багатьох років. У юнаків були численні порізи та забої, але, судячи з усього, переломів не було. Важко сказати, чи були якісь внутрішні пошкодження. Обох вжалила істота, фліка в потилицю, щі в плече. Примітні темнофіолетові плями вказували на отруту. Брати лишались непритомними навіть після неодноразових спроб реанімувати їх. Дихання юнаків було поверхневим, шкіра блідла, починала сіріти. «Я не зможу їх вилікувати!» – занепокоєно заявив Гендель. «Треба знайти Аланона! Він знає про таке і, напевно, зможе їм допомогти!» Вони вмирають. Чи то спитав, чи то заявив Меньон. Гендель лише кивнув, а Балінор негайно взяв ситуацію під свій контроль, наказавши Меньйону та Дуріну знайти потрібні гілки, а Гендель приготував гамаки для братів. Дайля поставили на варту, на випадок, якщо істота повернеться. Через 15 хвилин ноші були зроблені, непритомних юнаків надійно закріпили на місці і накрили ковдрами, щоб захистити від холоду ночі, що наближалась. Загін був готовий йти. Гендель узяв на себе роль провідника, інші несли ноші. Загін швидко перетнув руїни смертельно нерухомого міста і за кілька хвилин вийшов на стежку, що вела з прихованої долини. Усі озирались назад на руїни, що височили з лісу. Гірке почуття безпорадності охопило усю групу. В долину вони прийшли сильними. Рішуча компанія сповнена впевненості та віри в місію, яка їх об'єднала. Але тепер вони були побиті та зневірені. Мандрівники рушили з долини вгору, по широкій звивистій стежці, оповитій високими мовчазними деревами, і думали тільки про поранених, яких несли. Звуки лісу повернулись, та вказували на те, що небезпека минула. Цього ніхто не помітив, окрім Дворфа, чий натренований в боях розум автоматично реєстрував зміни лісової батьківщини. Він з гіркотою згадував вибір, який привів їх у долину, і гадав, що сталося з Аланоном, та обіцяними маркерами. Майже не задумуючись про це, він здогадався, що високий мандрівник, мабуть, поставив маркери перед тим, як вирушити на високу стежку, і що хтось або щось, і, можливо, істота, з якою вони зіткнулись, зрозуміла, для чого потрібна тканина, тому і зняла її. Дворф похитав головою від власної дурості, що не зміг одразу впізнати правду і тупнув нохою об землю, розтираючи гнів на шматки. Вони дійшли до краю долини і, не зупиняючись, пішли далі через ліси, що простягались вперед непорушною масою величезних стовбурів і важких гілок, сплутаних і до докупи, немов для того, щоб затулювати гірське небо. Стежка знову звузилась. Після обіднє небо швидко змінювалось від темно-синього до смішано-криваво-червоного та фіолетового, що знаменувало кінець чергового дня. Гендель підрахував, що вони можуть очікувати не більш, ніж ще годину сонячного світла. Дворф і гадки не мав, як далеко вони знаходяться від перевалу, але був цілком впевнений, що це недалеко від місця, де вони зараз? Усі знали, що не зупиняться з настанням темряви і навіть не заснуть тієї ночі, а можливо навіть і наступної, якщо їм справді треба врятувати життя братів. Треба швидко знайти Аланона та вилікувати рани, перш ніж отрута досягне їхніх сердець. Ніхто не обговорював ситуацію, тому що є лише один варіант. Які одразу прийняли всі. Через годину сонце опустилось за хребти. Руки усіх носіїв досягли межі своєї витривалості. Вони були задубілі й напружені від безперервного виходу з долини. Балінор закликав на короткий перепочинок. Усі звалились вкупу, важко дихаючи в ранній вечірній тиші лісу. З настанням ночі... Гендель відправив уперед Дайля, який, вочевидь, був найбільш виснажений від перенесення нож. Брати були ще непритомні, загорнуті в ковдри. Їхні обличчя були попелясті в тьмяному світлі та вкривались тонким шаром поту. Гендель ніби відчував їхній пульс, але ледве міг розгледіти мерехтіння життя. Мендьон у нестрімній люті кричав по всій зоні відпочинку. Він присягався помститись всьому, що спадало на думку. Худе обличчя горця почервоніло від жару минулої битви та пекучого бажання знайти щось, на що можна викинути гнів. Вони відновили свій форсований марш після короткого, десятихвилинного відпочинку. Сонце зовсім зникло та залишило їх у темряві, яку порушувало лише бліде світло зірок, Відсутність світла сповільнювало групу і робило небезпечним їх рух по звивистій і часто нерівній стежці. Гендель ніс фліка замість Дайля, в той час як стрункий ельф використовував високорозвинені органи чуття для того, щоб знайти шлях крізь темряву. Двор і з жалем думав про смужки тканини, які Аланон обіцяв залишити. Бо тепер, як ніколи раніше, вони були потрібні, щоб позначити вірний маршрут, не для них, а для двох братів, життя яких залежить від швидкості. Від усіх цих роздумів двор спочатку навіть не зрозумів, що дивиться на вхід у перевал. У той самий момент Дайль оголосив групі, що стежка ділиться на три напрямки попереду. Гендель одразу ж сказав, що треба йти ліворуч. Не зупиняючись, друзі рушили далі. Стежка вела їх вниз, у напрямку вершин близнюків. Запевнені, що кінець близько, група йшла швидше, їхні сили відновлювались з надією, що там чекає Аланон. Почали нестримно сіпатись і не самовито товктись під затягнутими ковдрами. Усередині отруєних тіл точилась боротьба між міцними лещатами смерті і сильною волею до життя. Генделю здалося, що це добрий знак. Юнаки продовжують боротись за виживання. Двор подивився на інших і побачив, що ті пильно дивляться уперед на щось, що здавалось світлом, яке виблискує на тлі чорного горизонту між двома вершинами. Потім його власні вуха вловили далекі звуки важкого гуркоту і низького гулу голосів, що долинали з місця розташування світла. Балінор наказав не зупинятись, проте попросив Дайля розвідати шлях попереду і тримати очі відкритими. «Що це?» З цікавістю запитав Меньйон. «Я не можу чітко побачити з цієї відстані», – відповів Дурін. «Здається, ніби співають чоловіки». «Гноми!» – зловісно заявив Гендель. Ще одна година подорожі наблизила їх настільки, що мандрівники зрозуміли, що це світло видає горіння сотень маленьких вогнищ а шум долинає від десятків барабанів і від співу багатьох, багатьох воїнів. Звуки розрослись до оглушливих розмірів, і дві вершини, що позначали вхід до перевалу, майорили перед ними, як величезні стовпи. Балінор був упевнений, що якщо істоти попереду гноми, то вони не наважаться зайти у заборонену землю для охорони а тому їх загін в достатній безпеці, аж до перевалу. Звук барабанів і співи продовжували наростати крізь лісові дерева. Той, хто блокує перевал, знаходиться там вже давно. Через кілька хвилин група дійшла до краю перевалу, якраз за межами досяжності вогнищ. Мовчки, зійшовши зі стежки в тінь, компанія провела коротку нараду. Що відбувається? занепокоєно спитав Балінор у Генделя, коли вони всі присіли в тіні. Неможливо сказати звідси, я не вмію читати думки, розлючено гаркнув двор. Співають, ніби на гномській, але слова нечіткі. Я піду і перевірю. Не треба, швидко перебив Дурін. Це робота для ельфа, а не для дворфа. Я буду рухатись швидше і тихіше, до того ж відчую присутність будь-яких охоронців. — Тоді краще я, — запропонував Дайль. — Я менший, легший і швидший за будь-кого з вас. Повернусь за хвилину. Не дочекавшись відповіді, ельф зник у лісі. І зник раніше, ніж хтось встиг вимовити хоч якесь слово. Дурін вилаявся побоючись за життя молодшого брата. Якщо там дійсно гноми, вони уб'ють будь-якого ельфа, якого спіймають. Гендель з огидою знизав плечима і сів біля дерева, чекаючи на повернення Дайля. Ши стогнав і товкся ще сильніше. Він відкинув ковдри і скочувався з носилок. Флік поводився так само, Хоча і не настільки сильно. Він стогнав, його обличчя було лякаюче бліде. Мендьон і Дурін швидко обернули ковдри назад навколо братів, цього разу надійно зав'язавши їх довгими смужками шкіри. Усі тихо сиділи, склавши руки, чекали на Дайля і тривожно вдивлялись у яскравий обрій і слухали барабани. Розуміючи, що якимсь чином їм доведеться знайти шлях, повстих, хто блокує вхід. Промайнули довгі хвилини, і раптом з темряви з'явився ельф. «Це гноми?» – одразу ж запитав Гендель. «Сотні?» – похмуро відповів Дайель. «Вони по всьому перевалу, і там десятки багать. Напевно, якась церемонія». «Вони б'ють у барабани та щось співають! Ніхто не зможе увійти або вийти непоміченим!» Ельф замовк і подивився на братів, які, виснажені болем, стогнали, а потім повернувся обличчям до Балінора. «Я розвідав весь вхід і обидві сторони. Шляху немає, тільки через гномів. Ми у пастці!» Кінець 11-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ж ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!